А там іще який-небудь пан просить, хто читатиме підпис, то промов, каже, ідучи мимо, благе слово. Боже, милостив буде душі раба твоєго. Хто б і не письменний був, так дивлячись тільки на ті шаблі та на ті панцирі, буншуки і всякі клейноди, перемішані з кістками, з адамовими главами, що повироблювано горі різьбою з міді та з каменю понад тими надгробками, хто б, кажу, був і не письменний, так і той би догадався, проти чого то воно так викомповано. Усяке багатство, усяка слава, усе воно суєта суєт, і шабляй булава з бунчуком, і горностаюва керея поляжуть колись поруч із мертвими кістками. Отже й Шрам, розглядуючи ту різьбу де, читаючи епітафії, засмутився душею, да й каже, "Колкото гробів, а всі ж то ті люди жили на світі, і всі пішли на суд перед Богом. Скоро й ми підем, де батьки і діди наші». Да погадавши так, вийняв із-за пазухи щиро злотий обушок що одбив колись на війні уляцького пана чи недоляшка да й повісив на ризі в Богоматері. Із великої церкви повернули наші прочане до печер. Коли ж дивляться, іде з печер, проти в їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, Підпирався срібною булавою, А за ним купа людей чимала, Вся в кармазинах да в саєтах. Чинці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув. Боже мій, каже, да се ж, Сомко. А той собі зрадів, побачивши шрама. Обнялись, поцілувались І довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітавсь Гетьман і з Череванем. Черевань так зрадівши, нічого і не міг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тільки «А, братико, мій любезний!». Череваниху назвав Гетьман, вітаючись, рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя!»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 як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши її руку. Тут вже Петро мій догадався, що за гетьман снився череванісі. У них, мабуть, давно вже було сомком поладжено. Дивно тільки, здалося йому, що черевань, проте ані гадки. Де видно, се така була пані, що справлялася і за себе, і за чоловіка.